Herzlich willkommen zum 15. Podcast Politische Bildung. Für diese Ausgabe habe ich Dr. Simone Lessig interviewt. Sie ist die Leiterin des Georg-Eckardt-Instituts für Schulbuchforschung. Nach dem Interview stelle ich Ihnen die Bücher Wissensvermittlung und Problemorientierung im Politikunterricht von Sabine Manzel vor sowie Ortstermine 2 von Siegfried Grillmeier und Peter Würz. Ich habe gelesen, dass in Ihrer Schulbuchsammlung des georg eckert instituts rund 170.000 Bände zu den Fächern Politik, Geschichte, Geografie und so weiter umfasst. Warum ist es wichtig, gerade diese Schulbücher auch international zu sammeln und zu erforschen? Also das Institut ist ursprünglich gegründet worden mit dem Auftrag, Schulbücher zu versachlichen. Und zwar vor allem solche Schulbücher, die in hohem Maße zur Bildung nationaler Identitäten beitragen sollten, Und um Feindbilder, Stereotype aus Schulbüchern herauszubringen, hat der, ja, wenn man so will, Gründungsvater dieses Institutes Schulbuchgespräche mit ehemaligen Feinden Deutschlands organisiert nach dem Zweiten Weltkrieg, um über diese Schulbuchgespräche einen Beitrag zur Versöhnung zu leisten. Georg Eckert ist 1974 gestorben und 1975 ist dann, um diese Arbeit auf anderer Basis weiterführen zu können, dieses Institut gegründet worden. Zu dieser Zeit existierte schon eine recht ansehnliche Sammlung mhm. von Schulbüchern für diese drei Fächer. Das ist seither sehr systematisch weitergeführt worden so dass die Bibliothek jetzt wirklich weltweit einzigartig ist mit dieser mhm. Sammlung. Und einzigartig ist sie deshalb, weil Schulbücher weltweit als nationale und in hohem Maße auch als politische Angelegenheiten betrachtet werden. Mhm. Das heißt, es gibt in sehr vielen Ländern Schulbuchbibliotheken. Aber es gibt keine äh, Sammlung, die international vergleichend angelegt ist. Und deswegen kommen auch so viele Wissenschaftler aus der ganzen Welt nach Braunschweig, um diese Sammlung zu nutzen für vergleichende Forschungen, für vergleichende Arbeiten, wenn sie selber an Schulbüchern schreiben, um zu sehen, wie in anderen Ländern Geschichte geschrieben und vermittelt wird. Also dieser international vergleichende mhm. Ansatz, Das macht die Bibliothek wirklich besonders. Mhm. Welche Länder sind da schwerpunktmäßig vertreten oder, oder im großen mhm. Umfang äh, da? Den Schwerpunkt bildet nach wie vor Deutschland. Deutschland aus mhm. zwei Gründen. Hier haben wir den besten und leichtesten Zugang äh, mhm. zu Schulbüchern. Auch äh, weil durch das föderale System in Deutschland ganz besonders viele mhm. Bände äh, produziert werden. Also mhm. Wenn Sie berücksichtigen, wir haben gegenwärtig nur für diese drei Fächer, die wir schwerpunktmäßig sammeln, Ähm, etwa 1500 zugelassene Schulbücher in Deutschland. Daneben sind es die europäischen Staaten, die einen Großteil der Sammlung ausmachen, aber zunehmend auch außereuropäische Staaten. Das richtet sich immer ein bisschen auch danach, welche Projekte äh, wir selbst gerade in der Forschung bearbeiten und wozu wir dann vergleichsweise geschlossene Sammlungen aufbauen können. Mhm. Also derzeit sind das zum Beispiel Südasien, Südostasien und äh, der arabische Raum, mhm. was die außereuropäischen äh, Regionen betrifft. Flächendeckend für alle Staaten zusammen. das übersteigt schlichtweg die Kapazitäten, also nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern einfach auch in personeller Hinsicht. Insofern ist es schon eine ziemlich große Leistung auch der Bibliothekarin in unserem Institut, dass sie es überhaupt geschafft haben, Schulbücher aus 150 Ländern hier zusammenzutragen. Können Sie vielleicht noch ein paar Beispiele bringen über die Themenschwerpunkte, die erforscht werden in den Schulbüchern? Also Sie hatten ja schon Stereotype zum Beispiel genannt. Ja, also das ist ähm, seit den Anfängen der Schulbuchforschung ein Thema, was sich immer wieder durchzieht. Mhm. Ähm, Identitäten werden immer gebildet in Abgrenzung zu anderen. Wenn wir also über kollektive Identitäten sprechen, äh, dann funktioniert die Identitätsbildung meistens, indem man das eigene über die Abgrenzung zu äh, dem Fremden, dem Anderen definiert. Mhm. Und insofern sind Schulbücher gerade weil, sie identitätsstiftend angelegt oder gedacht, konzipiert sind und weil sie zudem noch so stark verknappen, also äh, Stoff verdichten mhm. müssen. Ähm, aus diesem grunde laufen sie immer Gefahr, auch Stereotypen äh, zu produzieren und äh, Feindbilder zu generieren, willentlich oder auch mhm. äh, ja, nicht unbedingt intendiert. Mhm. Und insofern ist die Schulbuchforschung äh, von jeher äh, mit der Frage beschäftigt, wer wird in den Schulbüchern als das signifikant andere. Definiert, konstruiert. Wie wird das eigene konstruiert? Und also dieses Wechselspiel ist eines der zentralen Themen für verschiedene Regionen. Mhm. Im Moment haben wir gerade ein großes Projekt zur Schulbuchforschung im Nahen und Mittleren Osten. Mhm. Da geht es vor allem äh, um die Wahrnehmung Europas und äh, der Europäer auf der einen Seite und äh, von europäischer Seite der Wahrnehmung der arabischen Welt mhm. ähm, auf der anderen. Also es geht immer um diese wechselseitigen äh, Perspektiven der Wahrnehmung und der Darstellung, auch der Interpretation einer, wenn man so will, im doppelten Sinne geteilten Geschichte. Ja, ein anderes Projekt, was im Moment äh, läuft, beschäftigt sich, Mit der Auseinandersetzung mit einer sozialistischen Vergangenheit. Also, ein großes Projekt läuft da zu Zentralasien, wo es also um Deutungsmuster des Sozialismus geht, die untersucht werden, äh, vergleichend Schulbüchern und Curricula, mhm. aber auch durch Interviews mit Lehrern. Also, da geht mhm. es um die Frage, inwieweit äh, auch Schulbuchnarrative gebrochen werden durch diejenigen, die sie vermitteln. Wenn Sie Schule, Forschung betreiben, schauen Sie dann fächerübergreifend, also jetzt Geschichte, Politik und Geografie, oder haben Sie da auch spezielle Schwerpunkte, jetzt auch gerade zum Beispiel was den Politikbereich anbelangt? Also in den vergangenen Jahren haben sich die Interessen ein Stück weit verschoben im Institut. Als es mhm. gegründet wurde, war auch was die wissenschaftlichen Mitarbeiter betraf, Parität hergestellt zwischen den drei genannten Fächern. Mhm, ja, also da waren äh, die drei Fächer in etwa gleichwertig äh, im Interesse äh, der Mitarbeiter. Äh, nach wie vor ist es ein sehr interdisziplinäres Institut. Also wir ja. haben sogar die, äh, das Spektrum der Fächer noch deutlich erweitert. Also heute sind das auch Soziologen, Ethnologen, Islamwissenschaftler, die wir am Institut beschäftigen. Und mhm. das ist natürlich eine ganz spannende manchmal auch in der Praxis, in der wissenschaftlichen Praxis herausfordernde Arbeit. Aber äh, trotzdem hat sich so sukzessive äh, doch ein Schwerpunkt in der Geschichte entwickelt. Und das ist äh, hat sich über verschiedene Projekte einfach so herauskristallisiert, das ist nicht für alle Zeiten festgeschrieben. Also wir haben äh, nach wie vor auch noch einige äh, geografische Projekte, haben auch vor, das wieder zu stärken. Gleiches gilt äh, natürlich für die historisch-politische Bildung. Und mhm. Die Grenzen zwischen Geschichte und historisch-politischer Bildung sind natürlich auch ganz fließend, also auch mhm. zwischen Sozialkunde und Politikunterricht mhm. sind sehr fließend, wenn wir etwa sagen. Dass wir im Moment zu Deutungsmustern des Sozialismus und zur Auseinandersetzung mit Diktaturen forschen im Schulbuch, dann lässt sich da schwer eine Linie ziehen zwischen Geschichte und Sozialkundepolitik. In der Regel versuchen wir schon in fast allen Projekten auch alle drei Fächer, also die Schulbücher aller drei Fächer einzubeziehen. Was würden Sie sagen, sind die zukünftigen Herausforderungen des georg eckert instituts Sicherlich besteht eine der größten Herausforderungen äh, darin, die Kontexte einzubeziehen. Also sich nicht allein auf die Analyse von Texten, wie wir sie in Schulbüchern finden, oder auch, wenn man es weiter und moderner fasst, äh, von Bildern, äh, wie sie Schulbücher aufweisen, äh, zu beschränken, sondern auch äh, die Lernkontexte, die Kontexte, in denen Schulbücher produziert, geschrieben, vertrieben werden, mit in die Forschungen einzubeziehen. Und ein Beispiel habe ich vorhin schon genannt, dass wir auch diejenigen Akteure, die unmittelbar mit Schulbüchern und deren Interpretation zu tun haben, also ich denke vor allem an Lehrer und Lehrerinnen, mhm. aber natürlich auch Eltern, mit ihren eigenen Vorstellungen, politischen Vorstellungen, historischen Deutungen, dass wir die Stärke auch in unseren Forschungen mit berücksichtigen. Weil das sind Akteure, die Schulbuchinhalte auch brechen, die sie interpretieren können, die sie deuten, die sie gegebenenfalls auch neu kodieren können. Und wir wissen noch sehr wenig was eigentlich im Prozess der Vermittlung von Texten passiert. Die Schulbuchforschung mhm. hat sich sehr lange auf die Texte und dann auf die Texte und mhm. Bilder, mhm. aber äh, weniger auf die Kontexte ausgerichtet. Mhm. Und das ist eine äh, sehr große Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist äh, die äh, empirische Wende, möchte ich mal sagen, die die äh, Didaktiken erfasst hat, die Fachdidaktiken, mhm. ist an der Schulbuchforschung lange Zeit vorbeigelaufen. Und äh, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir auch versuchen, Methoden zu entwickeln, um empirisch zu untersuchen, wie Rezeptionsprozesse ablaufen. Mhm. Also wie wirken Schulbuchinhalte? Werden also Stereotype als Stereotype wahrgenommen zum Beispiel? Mhm. Oder wirken äh, Schulbücher, aus denen wir meinen, äh, Die Stereotype herausbekommen zu haben. Mhm. Ja, und wo wir denken, die tragen zur Versöhnung bei. Mhm. Wirken sie wirklich in diese Richtung? Mhm. Ja, also, das ist ein großer Strauß von Fragen, die sich dann im Detail damit verbinden und wo wir auch methodisch uns noch auf relativ unsicherem Grund äh, bewegen und wo definitiv die Forschung auch gefordert ist, mehr zu tun, angemessene Methoden zu entwickeln um ja, Wirkung und Rezeptionsprozesse besser erfassen zu können. Mhm. Und der dritte Schwerpunkt, äh, denke ich, hat unmittelbar etwas mit dem zu tun, womit wir uns gerade auch beschäftigen, wenn ich an Podcasts denke. Mhm. Also ähm, mit der Konkurrenz, die das Schulbuch bekommen hat, äh, durch andere Bildungsmedien. Ja. Also seien es Bildungsmedien, die in der Schule genutzt werden, elektronische Bildungsmedien, äh, aber natürlich auch Bildungsmedien, die vielleicht gar nicht als solche konzipiert sind, aber die trotzdem rückwirken auf das, was in der Schule passiert, also Fernsehen, Computer, Internet, Computerspiele mhm. und dergleichen. Mhm. Also dieses gesamte Spektrum von Medien im weitesten Sinne und Bildungsmedien in einem etwas engeren Sinne. Wie die sich auf das Schulbuch beziehen, in welcher Wechselwirkung sie stehen, Dazu wissen wir auch noch vergleichsweise wenig. Also, wir haben gerade damit begonnen, ein mhm. Projekt zu entwickeln. Aber da stehen wir doch noch vergleichsweise am Anfang. Gerade bei digitalen Medien, die stehen ja jetzt wirklich auch im Trend, auch denke ich mal bei den Schulbuchverlagen. Es gibt ja auch immer mal wieder CD-ROMs. Würden Sie sagen, dass die digitalen Medien irgendwann mal das Schulbuch ablösen? Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich. Ähm, Sofort mit Ja geantwortet. Mhm. Äh, mittlerweile sehe ich das ein bisschen realistischer und realistischer sehen das auch die Schulbuchverlage. Also Es gab gerade kürzlich eine Erhebung äh, des VDS-Bildungsmedien, die, wie Sie ja sagen, äh, sehr viel äh, Energie und auch äh, finanzielle Kräfte in äh, die Entwicklung digitaler Medien investiert haben die roms produziert haben und dergleichen mehr und relativ ernüchtert festgestellt haben, dass das Schulbuch unangefochten, unangefochten, das Lehrmedium Nummer eins in den Klassenräumen ist. Mhm. Also, dass etwa 90 bis 95 Prozent, wenn Medien eingesetzt werden, ist es das Schulbuch oder Begleitmaterialien, gedruckte Begleitmaterialien zum Schulbuch. Und dass äh, sich für sie der Aufwand, äh, digitale Medien zu produzieren, bisher auch äh, nicht wirklich gerechnet hat. Und zu einem ähnlichen Ergebnis sind wir gekommen mit einer kleinen, beschränkten, also insofern nicht, vielleicht nicht ganz repräsentativen Vorstudien zur Verwendung von Geschichtsbüchern im Unterricht. Mhm. Wir haben also niedersächsische Lehrer verschiedener Schularten befragt und haben da auch sehr eindeutig äh, erfahren, dass in. Klassenraum. Das Schulbuch, das Lehrmedium Nummer eins ist, dass also die Schulen weder ausgestattet sind, um im größeren Umfang digitale Medien einzusetzen, noch sind die Lehrer wirklich sicher darin, mit diesen Medien umzugehen. Das ist für sie immer noch ein erheblicher Aufwand und sie greifen dann doch lieber auf die Lehrbücher zurück, von denen sie ja zusätzlich noch ähm, wissen, dass die ja lehrplankonform sind mhm. und sie also insofern ja, auch nicht wirklich etwas, etwas ja. falsch machen können, wenn sie ihren Unterricht anhand äh, der äh, Lehrbücher strukturieren. Also es ist auch für die äh, Lehrer eine gewisse äh, ja, ich will nicht sagen Hilfestellung, Lehrer sind mündige Menschen, aber mhm. ja, äh, es, äh, es unterstützt sie in ja. der Strukturierung. Also als Fazit kann man ziehen, dass sozusagen das Schulbuch auch erstmal in nächster Zukunft nicht äh, abgelöst wird. Ich würde die Prognose wagen. Kommen wir nun zu den Literaturtipps. Sabine Manzel gibt in dem Buch Wissensvermittlung und Problemorientierung im Politikunterricht eine Einführung in unterschiedliche Ansätze der Lehr- und Lernforschung. So geht es beispielsweise um verschiedene Modelle des Wissenserwerbs, den Cognitive Apprenticeship-Ansatz oder um die problemorientierte Webquest-Methode. Diese Methode untersuchte Sabine Manzel bereits im Rahmen ihrer Promotionsarbeit. Hierbei konnte sie nachweisen, dass ein Webquest zum Thema LKW-Maut zu Kompetenzzuwachs bei der politischen Analyse und Urteilsbildung führte. Das Buch Wissensvermittlung und Problemorientierung ist 2008 in der kleinen Reihe im Wochenschau Verlag erschienen. Wer mit seiner Klasse einen Schulausflug zum Beispiel in die Städte Berlin, Bonn, Nürnberg oder Dachau plant, sollte sich das Buch »Ortstermine 2« von Grillmeier und Würz besorgen. Dieses Buch zeigt exemplarisch auf, wie politische Aspekte an historischen Orten herausgearbeitet werden können. Es bietet somit eine konkrete Hilfestellung für das Lernen an historischen Orten. Ortstermine, politisches Lernen an historischen Orten ist bereits der zweite Band, der ebenfalls im Wochenschauverlag erschienen ist. Jetzt folgen die Veranstaltungstipps für den Zeitraum Juni-August. Die zehnte Jubiläumstagung der GPJE findet dieses Jahr in Kooperation mit der Universität Wien statt. Bei der Tagung werden bekannte Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Forschung und Theorie zum Thema Kompetenzen bilanzieren. Insbesondere werden hierbei die Beziehungen zu den Nachbardisziplinen wie Geschichte, Geografie und Wirtschaft betrachtet. Die Tagung findet am 18. bis 20.06. statt. Weitere Infos finden Sie auf unserer Podcast-Homepage. Wie lassen sich Beratungssituationen in der politischen Bildungsarbeit meistern? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Seminar in der Katholischen Akademie Hamburg. Hierbei werden Techniken vermittelt, mit denen man Probleme in der Bildungsarbeit ressourcen- und kompetenzorientiert meistern kann. Das Seminar findet am 24.06.2009 bis 26.06. statt und wird von der Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet. Bei dem Seminar Deutsch-Polnische Beziehung im Unterricht und Schulprojekten geht es um das Bild der polnischen Nachbarn. 70 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wird der Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart gerichtet. Ziel ist es, Ansätze für die Thematisierung der deutsch-polnischen Beziehung im Unterricht zu geben. Hierbei steht auch die Frage im Vordergrund, welchen Einfluss die konfliktreiche Vergangenheit auf das Zusammenleben in Europa hat. Das Seminar findet vom 29.08. bis 2.09.2009 in der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm auf Usedom statt. Veranstalter ist ebenfalls die Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. War die 15. Podcast-Ausgabe zum Thema Schulbuchforschung. In der Redaktion waren Professor Wolfgang Sander und Nina Toss.